«Виїхала, кажу тобі, персонально на потяг саджав!» Закричав, не був скажений, а потім тихо так, з хрипом. «Стривай! Не волай! Позавчора! Як це не було?» І рукою за серце схопився. Зрозумів і політ, що без нього не обійдеться. Підсунув під очі генерала, Стрічку телеграфну. Той спочатку його руку відкинув, а потім зарядки очима вчепився. Слухавка ще щось булькотіла, мов у казані окріп, але генерал уже не слухав, дочитував стрічку. Потім ледь вимовив слабким голосом. Зачекай. Здається, знайшлася. Передзвоню. І впав у крісло, мов підкошений. Уже не міг чути, як вияв у своєму передпокої його славетна сестриця Параскева Іванівна, лякаючи челядь, бурмочучи дорогатої слухавки. Казала ж, віддай мені дитину на виховання, матері немає, та хоч тітка попіклувалася, загубив, зі світу звів. «Вар'ят, солдафон!» «Ох!» Закаруселили слуги довкола пані. Андрійко хустинкою обмахує. Гануся виловлений монокль подає. «Реве та стогне пані. Отрути мені! Ніж у серце! Стрілу в груди!» Монокль помітила, котрим Гануся хотіла пані заспокоїти. Руку відшлухнула. «Що це ти мені пхаєш? Мотузку несіть, щоб повіситись і гризоти не знати!» Упало на крісло. «Краплі давай!» «Анісові!» «Зарізали!» А генерал у своєму бурзі теж в кріслі напівпритомний сидить, усе стрічку телеграфну перечитує. «Таточку, не хвилюйся, я в Києві зійшла!» І в крик ні в чому не повинного і політа. У Києві зійшла, ти чув? Той мовчки киває, знає, що нині краще помовчати. Читає далі генерал. На пароплаві цариця Дніпра годують добре, розважаюсь. І знову з криком до підлеглого. Розважаюсь! З місця схопився, мов крук. Скуткав куток, за звичкою забігав, розмахуючи телеграмою. В Києві не хвилюйся, цариця Дніпра, розва. Зупинився? На іполіт зиркнув страшним, спокійним голосом, від якого в того кров в судинах заскрижаніла, прошепотів. Негайно до Києва знайди. І сюди до прав. Та я ж розгубився і Паліт Викентійович, так ми ж секретне креслення шукаємо і вбивцю інженера Віктора Передирі. Знаю, як ви шукаєте бормоче, сердито генерал Гурчик, цим і без тебе якому зайнятися. Оглядів прискіпливо, і наподив у улеслива так каже. «Ти, ось що, голубе Іполіти Викенчевичу, їдь слідом, і на першій же зупинці сідай на тут, царицю. Я тебе аеропланом відправлю і офіційний папір видам, щоб зустріли та прийняли по всій формі. Мар'ю Матвіївну умов повернутися». Але ж знітився Іполіт – Думаючи про те, що краще б йому з десятьма вбивцями один на один у вступити, ніж генеральську доньку до рідної домівки навернути. Знаю, знаю, ще улесливіше, каже генерал, справа не з легких. Але якщо зробиш, обіцяю в сватенні посприяти. Адже бачу, що ти не проти був би. Убережеш її від біди, то й вона твою пропозицію цього разу не відкине».